В кімнаті лишилися мовчазні меблі, піч, глечик на стільці і одинока жовта лампочка в кутку, а за стіною лейтенант у трусах. Така диспозиція зберігалася доволі довго, поки нарешті хлопець очухався. Першою думкою було, що хазяйка вийшла у другі двері. Але оскільки Петро буквально не зводив з неї очей і пропустити цей момент ніяк не міг, треба було все ретельно перевірити. Обережно ступаючи, лейтенант вийшов зі своєї схованки, зазирнув за піч, зауважив, що вона відкрита, і тут зрозумів, куди поділася Тетяна. На самому краю усажі Чітко відбився акуратний слід жіночої ноги. Погодьтеся, у такій ситуації легко розгубитися. Але Петро чомусь не відчув жодних вагань. За нею треба. Одразу стрельнуло у голові. Чому він так подумав і сам не міг би сказати? Але певність у такому рішенні зростала з кожною секундою. За нею треба, за нею. Нам важко оцінити справедливість цієї думки. Досвідчена людина ніколи б не наважилася лізти у таку історію без бодай найпростішого прикриття. Але Петрова впевненість, схоже, пояснювалася не зовсім службовими резонами. Хлопець відійшов до глечика, що його господиня лишила на стільці, нахилився над ним, роздивляючись, Потім занурив туди руку та взяв на пальці майже невагомої мазі. Вона була прозора і пащила в обличчя духмяним, дурманним ароматом. Петрові здався знайомий цей запах. Точно так пахло від поштарки, коли ходили купатися, і від парторгової доньки. За нею треба, за нею, метрономом вистукувало в голові. Петро навіщусь витер пальці об край глечика і повільно спустив донизу свою єдину одежину. У наступну хвилину він уже рішуче тер груди запашною маззю, дуріючи від її пахощів, і не в змозі зупинитися. Він упоровся швидко, таємнича мазь чудово всмоктувалась у шкіру, руки самі літали по тілу. І коли нарешті не лишилося жодного сухого сантиметра, лейтенант раптом зупинився і на мить заплющив очі. Проте треба було поспішати. Зробивши два кроки до печі, хлопець озернувся, неначе наче шукаючи щось, тоді взяв з кутка величезну чорну коцюбу, зважив її в руках і, рішуче головою вперед, поліз до чорного провалля комина. Лейтенант був готовий до несподіванок, а тому нітрохи не здивувався, коли в печі його підхопила невідома сила і потягла вгору, так наче він здоровезний дуже чолов'яга, був лише іскоркою, а чи шматочком попелу. Не здивувався і тоді, коли раптом опинився в повітрі над дахом, хоч і знав, що вдемар ні за б не проліз. Він тільки рефлекторно міцніше вхопився за Коцюбу, а потім, зметикувавши щось, закинув ногу і сівся на неї верхи, як на коняку. Коцюба хитнулася і повільно рушила повітрям над садибою, над вулицею, потрохи набираючи висоту, а тоді вже ген-ген степом лишаючи внизу ставок, дорогу і автобусну зупинку з поламаним дахом. Якби Петро мав час роздивитися навкруги, він би помітив, що з гори село виглядає зовсім інакше, охайніше, чи що, а чи то, може, ніч прикривала темною ковдрою безладдя та бруд. Спочатку хлопець тримався обома руками за свій непевний транспортний засіб, намагаючись зберегти рівновагу. Однак скоро пересвідчився, що насправді йому ніщо не загрожує. Чи тут у небі закон тяжіння не діяв, чи то коцюба мала якісь додаткові властивості, але земля майже не притягувала свого сина. Проте, розібравшись з рівновагою, лейтенант скоро зрозумів нову халепу. Виявилось, що коцюба не є найзручнішим транспортом для пересування в повітрі. Як хлопець не намагався сістися зручно, це не вдавалося, Тонке залізо давило та заважало. Жінкам воно, мабуть, зручніше їздити, а тут, як сказав би майор, деякі особенності мужського організму. От чому не справила на Петра враження чудова липнева ніч, лишилися непоміченими смуги ланів та кучері перелізків, неоціненним, прозора як сльоза повітря, яке не могла потривожити навіть довга коцюба з дивним пасажиром. Врешті-решт, якось прилаштувавшись, Петро підвів голову. На небі, так само далеко, як із землі, плив круглий млинець місяця, а біля нього блимала, простуючи своєю дорогою, маленька червона зірочка – супутник промайнуло у хлопця в голові, і він знову спробував муститися зручніше, навіть не завваживши цього безглуздя ситуації. А Коцюба летіла нерівно, весь час роблячи круті повороти та хитаючись не п'яна. Чортова машина! Чи то дороги не знала, бо чого ж це в повітрі повертати? Лети собі та лети! Не дивно, що лейтенант так і не міг зрозуміти, куди прямує, ані зорієнтуватись, ані помітити щось на землі. Ледь збризнутий вогниками нічний степ лежав ген до обрію. Скільки часу він провів на Коцюбі, зрозуміти було важко. Та відчуття руху було якимось непевним, як у літаку. Але згодом все змінилося. Коцюба затремтіла, в обличчя дмухнув вітер, серце в хлопцевих грудях стрибнуло вгору, забиваючи подих, а земля стала наближатися з шаленою швидкістю. Петро інстинктивно заплющився, повітря свиснуло в вухах, але раптом, огорнувши тіло м'якою хвилею, акуратно підставило пухку землю під непевні хлопцеві ноги. Наче справжній парашутист, лейтенант упав на бік і аж тоді розплющив очі. Прийшовши до тями, Петро зрозумів, що лежить серед невеличкої галявини, з усіх боків оточеної густим лісом.